Gracias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban wa barakan fihi kama yuridurabuna yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya rahimani wa rahmakumullah. Sebelum dilanjutkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Syekh Abdullah Riyani. Selanjutnya kita akan jelaskan berkaitan dengan beberapa permasalahan InsyaAllah subhanahu wa ta'ala Besok pagi Sheikh Abdul Ghani setelah pelajaran lalu madrul Akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya Untuk mengisi di masjid Nabi sana Kemudian dars berlangsung insyaallah sampai malam nah, di sini insyaallah berlangsung sampai malam. Jadi 6 nah, sampai malam Senin. Insyaallah Subhanahu wa taala. Dan besok akan di ngambil ganti karena selesai bulu Muharram akan diganti dengan qawaidul arba'. Yang diisi oleh HSE Ambil Lahiryani. Insyaallah sehari penuh beliau HSE Ambil Lahiryani akan mengisi di tempat kita. Kemudian selesai daurah Akan melanjutkan perjalanan untuk mengisi di Lam nah, Lamongan di markas Ustaz Irawan Muhammad Irawan di sana dan teman-teman setelah itu akan melanjutkan perjalanan untuk mengisi di daerah atau di pulau Sumatera kemudian Kalimantan, Sulawesi dan Ambon dan akan keliling ke berbagai daerah mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan mereka nah, semuanya berkaitan dengan sengaja kenapa tidak kita jelaskan ini dahulah dari awal tidak kita umumkan karena belajar dari pengalaman kita sudah gagal di masa yang lalu kerana banyak orang-orang yang berusaha untuk mengagalkannya nah Kita pilih Untuk jalan tidak memberitahu kepada kalian Sebagian teman-teman yang di maaf ini banyak yang pulang Tidak berjumpa dengan para masyai Ini tidak sekerugian Sebenarnya sudah kita ketahui dari awal itu, Semenjak tiga bulan yang lalu nah. Dan juga Alhamdulillah Selain itu dikabarkan oleh Asyik Abdul Riyani dan juga Asyik Abdul Ghani wasnya tamat ini semakin banyak murid-muridnya dan para masyayih Yaman semuanya membela adama dan kepada masyayih Ayuh ikhwah Naam kemudian sebelum melanjutkan berjalan ke 6 berbagai daerah selesai lamuan akan melanjutkan lagi ke Cianjur karena kita ambil kemarin sebenarnya mengisi di Anjur sepekan Kemudiannya sehari Kemudian pindah ke sini Maka nanti akan kembali ke Cianjur Baru nanti pergi ke berbagai daerah Alhamdulillah teman-teman Di sana Di Cianjur Ustaz nah, Muhammad bin Umar Ustaz Fajar Dan Akhfauzan dan lainnya Yang membantu penjemputan nah, Ini suatu kemuliaan tersendiri Dan juga Sehari ketika Mengisi di sana Melanjutkan perjalanan ke Kuningan. Alhamdulillah di sana berjumpa dengan Ustaz Al Rahman dan juga Ustaz Abdul Al Alim dan juga Ustaz Nam Na Taufik. Alhamdulillah masjid penuh. Melanjutkan juga perjalanan menuju ke Nam Na Kompong. Di sana ada Ustaz Nafil Al Rahman. Alhamdulillah juga sampai di luar. Jadi banyak yang hadir di sana. Karangan ikhwan dan akhwat baru sampai di sini. Nah, dan kita sekali lagi terima kasih kepada Mereka-mereka yang Berusaha untuk Menyusiasakan acara daurah ini Baik Panitia yang ada di sini Ataupun para penerjemah, para asatidah Yang luar biasa Pengubanannya sangat besar Dan juga para pengurus-pengurus Semahat -pengurus yang ada di sini Dan juga semua orang-orang yang Bantu Kita selesaikan nah, Allah yang Mulia ini. Nah. Dan juga ada khwa berkaitan dengan tarbiatun nisa. Nah, sudah kita sepakati. Nah, diupayakan semuanya di, yang wanita-wanita nah yang belum punya mahrom diupayakan segera mendatangkan mahromnya. Ya, tinggal sedikit yang belum punya mahrom dan para masai tidak. Memperbincangkan tentang targetu nisa yang ada mahramnya sepakat nah walaupun juga ada para masya ahli sunnah seperti Syeikh bin Bas enggak sih muqbil bin Hadi al-Wadii dan ulama da lain dahiman membolehkan tapi kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang akan memberikan madrat kepada dakwah kita nah saya lagi nah kita yang dimahat penuh dengan kekurangan dan tidak bisa memberikan kepada Ikhwah ataupun akhwah yang ada di sini, saya hanya minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, insyaallah nanti akan lanjutkan kajian oleh Syekh Buleh Riani tentang cara mengkafankan nama jenazah. Taib. Inna Allahu wa lillahuminkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 boleh telah memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersalawat kepada Nabi-Nya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kita masih dalam pelajaran kita itu mempelajari tentang lanjutan praktek, beberapa perkara Kita masih dalam pelajaran kita itu mempelajari tentang lanjutan praktik ya, beberapa perkara dan. beberapa perkara dan. Kita masih dalam pelajaran kita dan kita masih senantiasa dalam pelajaran kita tentang naam mempersiapkan naam penyelenggaraan persiapan untuk pemakaman jenazah dan pelajaran kita pada malam hari ini insyaallah yang berkaitan dengan tata cara mengkapan jenazah Mengkafani jenazah adalah suatu ibadah yang sangat mulia. Mengkafani jenazah tersebut memiliki pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad taqaddama lanā hadīthun nabiyyinā dari Nabi sallallahu yang diratkan oleh Al Imam Al dan juga Al Imam Hakim. Qala alaihi salatu wassalam: "Man kaffana musliman kasahahu Allahu yawm al-qiyamati min sundus wa istibraq Barang siapa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, barang siapa yang mengkafani seorang jenazah muslim, maka Allah Subhanahu nantinya akan memberikan dia pakaian-pakaian yang terbuat dari sutrah yang halus dari pakaian-pakaian surga. وهذه العباده تحتاج الى رعايه وعنايه وموافقه للسنه. dan ibadah ini perlu diperhatikan agar sesuai dengan ya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu kama fi sahihi al-Imam Muslim min hadith Jabir: "Idza kaffana ahadukum akahu falyuhsin kafana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana datang dalam hadisnya Jabir radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Jika kalian salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya maka hendaknya dia membaguskan memperbaiki kapan saudaranya tersebut Dan kita tidak akan mungkin akan dapat memperbaiki cara pengkapanan jenazah saudara kita tersebut, kecuali dengan mempelajari sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Sallam. Oleh kerana itu, wajib bagi kita semua untuk mempelajari tata cara penyelenggaraan jenazah tersebut. الله الله dan wajib secara perorangan bagi mereka-mereka yang telah mendapatkan tugas untuk memandikan dan mengkafani jenazah tersebut takfinu al-mayiti jumlatan yakunu bi-idrajhi bi-kafanihi Naam mengkapan di jenazah ini yaitu dengan cara memasukkan jenazah tersebut yaitu membungkus jenazah tersebut ke, dengan kafannya. Yaitu dengan beberapa lembar pakaian kafan. Tamaman, Jika seorang jenazah telah dibungkus dengan pakaian naamkapan tersebut maka Secara umum dia telah sempurna mengkafani jenazah tersebut. Lakinnasa sanatahadatsu insha Allah jalla wa ma warada fi fi takfin al-mayyit. Akad dtafi isini kita akan membahas na'am tata cara mengkafani jenazah sesuai yang warid yang datang dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Takfin al-mayyit yakunu bi thalathati athwabin mengkafani jenazah hendaknya dengan menggunakan tiga lembar pakaian yang berwarna putih takfina al-mayyit yakunu biwadah al-mayyit ala hadih al-akfani al-thalafatin mustalqiyah fatudahu hadihi al-atwab al-thalafatu fi mahalli takfini al-mayyit Mengkafani jenazah yaitu dengan cara Meletakkan jenazah tersebut Di atas naam tiga Naam lembar Kain kapan yang telah Dipersiapkan di tempatnya Hadihi thalatatu atwabin Kullu minha yubau Al-akhir Naam ini adalah tiga lembar kain kapan Tiap-tiap dari kain kapan Tersebut diletakkan di atasnya Izan hadat kapan Alladhi baini yadiyya inilah kapan yang berada di depan saya ini terdiri dari tiga lembar kain kapan 6 jenazah diangkat dari tempat memandikan jenazah tadi dalam keadaan tertutup auratnya kemudian diletakkan di atas tempat pengkapanan jenazah tersebut sebagaimana kita telah memandikan jenazah dalam keadaan tertutup auratnya maka demikian pula saat naam menjalankan pengkapanan jenazah tersebut diharuskan dalam keadaan tertutup auratnya yustahabu fi kafan almayit an yakuna mubakharan dianjurkan supaya dalam pengkapan ini dalam menggunakan kapan jenazah tersebut hendaknya kain kapan tersebut naam dalam keadaan telah diolesi dengan naam uh, wewangian Ul mustahab ايضا قبل تكفين الميت ان يكون مجففا منشفا juga sebelum jenazah tersebut dikafani hendaknya dalam keadaan telah naam uh, tubuhnya telah dikeringkan Ul mustahab ايضا قبل تكفين الميت juga dianjurkan sebelum mengkapani jenazah tersebut Naam tubuh jenazah tersebut dalam keadaan telah dioleskan minyak wangi وعندain, Maka pada saat itulah kita akan memulai langkah-langkah hal-hal yang akan dilakukan Dalam rangka naam mengkapani jenazah tersebut Maka yang pertama kita lakukan adalah dengan melipat enam lembaran kain yang pertama. Yunafu pertama yang dilakukan adalah melipat enam uh, ujung kain yang pertama. Yang sebelah kanan. Wa kemudian Jenazah tersebut ditutupi kemudian ujung kain kapan yang sebelah kanan tadi dibawa ke enam uh, sisi yang kiri. Jika jenazah tersebut telah kita tutupi dengan naam sisi lembar kain dari sebelah kanan, maka pada saat itu kain yang menutupi aurat jenazah tadi, مأن mulai dilepas maka nazaidan min taraf al ayman yattajahu bihi ila al janib al aysar wa yadasu tahta nah, ujung-ujung kain yang di sebelah kanan yang lebih kita masukkan di bawah bagian sebelah kiri si mayit si mayit wa hakadha yufal bil taraf al akhar al aysar min al thawb al awal Demikian pula kita lakukan pada bagian sebelah kiri Sebagaimana kita melakukan pada bagian yang pertama tadi Kemudian kita melipatnya ke sisi kanan Jika masih ada tambahan dari ujung kain tersebut Maka kita melipatkan di bagian bawah mayit tersebut dengan langkah yang pertama ini, berarti kita telah menyelesaikan 6 lembar dari 6 cara pengkapanan jenazah tersebut. Demikianlah seterusnya dilakukan pada lembaran yang kedua dan lembaran yang ketiga. Faiyushaddu al-janibu al-ayman min al-thawbi al-thani kemudian nah, kain yang lipatan yang kedua atau kain lapisan yang kedua kita lipatkan juga ke bagian sisi kiri mayat tersebut dan kalau masih ada lebihnya dari sisi kain kanan atau kain nah, kapan yang dari sebelah kanan tadi kemudian kita masukkan selipkan di bawah bagian si mayyit demikian juga kita lakukan pada bagian sisi yang kiri kita bawa ke sebelah kanan si mayyit kemudian demikian pula kita lakukan pada lembaran yang ketiga itu yang terakhir Naam pada mayat tersebut Kemudian kita mengambil bagian sisi yang kanan Dari lembaran yang ketiga Dan kita bawa ke sisi sebelah kiri Dan kalau ada yang lebih Dari ujung kain sebelah kanan tadi Dari lipatan yang ketiga Kita sisipkan ke bagian bawah si mayat وهكذا يفعل بالجانب الايسر demikian pula yang kita lakukan dari sisi yang bagian sebelah kiri fa yakhudhu dhalika atraf al-aysar min ath-thawb ila al maka kita bawa na'am ujung kain yang lapisan yang ketiga ke arah kanan si mayit kemudian Nah, ujung kain yang sisa, yang dari lipatan ketiga tersebut, kita selipkan di bagian sebelah kanan si mayid. Ma kana min wa min rijlain, Apa nam kain yang lebih, yang ada pada bagian kepala dan kaki, maka kita lakukan dua hal. Al-halatul ula, in kana tawilan, fa'inda idin, laka an taluffahu wa an ta'qidahu. Yang pertama kita lakukan adalah dengan cara melipat, kemudian mengikatnya. Nah, apa yang telah kita ikat tadi, di bagian sisi kepala, kita bisa lipat di bagian kepalanya. Demikian pula yang kita lakukan pada bagian kaki, seperti kita lakukan pada bagian kepala tadi. Itu dengan cara melipat, mengikatnya, dan bisa kita apa yang lebihnya kita bisa selipkan di bagian enam kaki tersebut ujung kaki walaka aidan idza kana qasiran la tastati'u 'aqdahu faka an tarbitahu bi khayt demikian pula jika kita tidak dapat melipatnya karena kain itu pendek kita dapat mengikatnya dengan nan pengikat yaitu benang atau yang semisal dengannya hakadha fi janibil aymanin Inilah yang dilakukan pada bagian sisi kepala, demikian pula di bagian sisi kaki. Al-qasid min hadhi al-ugad, wmin hadhi al-rabtin, huwa thabat al-kfani, عند tashiy al-miyyat, wa ala yantshara al-kfnu, anda hamlihi. Nah maksud daripada peikatan ujung kain ini supaya ketika kita membawa jenazah tersebut, naam, طيب kain tersebut tidak naam terbuka ini احتجت الى ان تربط ايضا عده اربطه على الجنازه فلا باس لا كان من الصدر وهكذا من جهه البطن وهكذا من الفخذين او ذكبتين او الرجلين او الساقين بحسب الحاجه demikian pula jika kita memang membutuhkan beberapa ikatan maka tidak mengapa kita Mengikat bagian dada atau bagian perut, bagian paha ataukah bagian kaki, sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Tidak satu pun dalil yang warid dari sunnahnya Rasulullah SAW tentang jumlah ikatan yang ada pada mayat tersebut. Tetapi itu semua kita lakukan sesuai dengan kebutuhan yang kita lihat. وانما كانت الحاجه من اجل الا ينتشر الكفن لا يفك نعم nah, كي نلakukan itu semua agar kain tersebut tidak terlepas dan tidak terbuka هذا فيما يتعلق بتكفين الميت على ما ورد في السنه ان لا yang berkaitan dengan pengkapanan jenazah yang telah datang dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam هنالك امور ومسائل di sana ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. as Asunnah kama tukdama fil kafani an yakuna talaat ta'athuabil, walla zaida 'ala dalik, walla imama, walla qamis. Yang sunnah sebagaimana yang telah lalu. Bosanlah dalam mengkafani jenazah kita menggunakan tiga lembar pakaian tanpa ada tambahan, tanpa ada imama, tanpa ada pakaian baju. Fadjar fasyihin min hadith ummi mu'minin, Aisha radhiyallahu taala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabu wa sallama Kuffina fi thalatati athwabin Suhuliyatin Yamaniyatin Min kursuf Ayy Min kutnin Laysa fihinna Tamisun Wala imama Talada tan dari Harithnya Aisha radiyal anha Bistahyihayin Buah sallallahu alaihi wa barakata Kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Fi thalatati athwabin Bidhin suhuliyah Min kursufin Basanya Rasulullah s.a.w. telah dikepani dengan menggunakan tiga lembar pakaian yang berwarna putih yang ditenun naam di salah satu negeri atau daerah di negeri Yaman naam yang terbuat dari na'kutun yaitu dari kapas kata kawan naam nah, beri menjelaskan bahawa sahul adalah salah satu kampung di negeri Yaman Tolik, tidak ada padanya imamah dan juga tidak ada baju. Imam maksudnya beliau tidak dikepain dengan sorban dan juga tidak makai baju. Tidak dailil atas ziyada fi adad alathwab fi tekfini almarah. Tidak ada dalil pun satu pun dalil yang menunjukkan tentang uh, lebih daripada tiga lembar naam kain kapan tersebut. untuk nah, kecuali pada wanita kata beliau. Wa ma warada min anna annisa yukaffana fi khamsati hada la yathbutu an, an nabiyina sallallahu alaihi wa ala hadis yang datang menjelaskan bahwasanya para wanita dikafani dengan menggunakan lima lembar pakaian adalah dalilnya tidak sahih. Fa Fi kafanil mar'ah, an yadalla ala thalatati athwaabin aydan. Maka yang afdal bagi kain kapan wanita juga dengan menggunakan tiga lembar pakaian. Tiga lembar kain. Athwaabu kafanil mayyiti la budda an takuna kathifatan. Fa asyaffa la tujizah. Nama, kata beliau, kain kapan? Nama kain kapan? hendaknya adalah dari kain kapan yang tebal dan tidak diperbolehkan kalau sangat tipis, transparan dan juga dipersyaratkan pada kain kapan tersebut naam adalah kain kapan yang luas bukan kain yang sempit yang kira-kira dapat mencukupi ketika mengkapani jenazah tersebut وايضا من التنبيهات pula di hal yang kita ingatkan di sini tentang masalah memberikan nam harum haruman ini berupa apa naam farfum pada mayat atau kain kapan tersebut hukum ini Yani disyariatkan yang disyariatkannya memberikan wangi-wangian pada kain kapan atau demikian pula pada jenazah tersebut ini khusus bagi mereka meninggal dalam keadaan tidak berihram. Adapun yang meninggal dalam keadaan berihram tidak diperkenankan untuk dioleskan padanya wangi-wangian berupa farfum Baik pada si mayit demikian pula pada kain kapan si mayat tersebut. Karena sunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang tanya. Karena sunjuk Sallam telah melarang dari hal yang demikian. Filsafihin min hadith Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu anna rajulan ala ahli Nabiyyi alaihi salatussalam. Karena kana muhriman, mukhlis, maka dia jatuh dari naikatnya, dan dia menghancurkan di zamannya Rasulullah SAW, Nam seseorang jatuh dari ontanya, kemudian dia pun, Naam salah satu dari anggota ah, tubuhnya patah dan meninggal. Dalam keadaan berihram. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ qala wa tiban wa tiban maka nabi sallallahu berkata mandikanlah jenazah tersebut dengan air yang dicampurkan dengan daun bidara dan janganlah kalian menyentuhkan sedikitpun dari na tambahan pewangian yaitu parfum thumma dan kafani dengan dua pakaian ihramnya thumma alal nabi sallallahu alaihi wa ala fa innahu yub'athu yawma al kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illahnya hikmah dari enam hal tersebut puasanya fa innahu yub'athu mulabbiyan yawma al-qiyamah dia nantinya akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah pada hari kiamat nanti ai annahu yub'athu yawma al-qiyamati أن an yub'ath من nasu min quburihim li rabbil Aim maksud dari ucapan Nabi saw adalah bahasanya ketika orang-orang dibankikan nanti pada hari kiamat maka orang yang meninggal dalam keadaan berikhom akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Wfi hadis ini, anna min alamati husni al khatimat an yamut al shakhsu ala Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwa di antara Naam tanda-tanda kematian seseorang adalah ketika dia meninggal dalam keadaan melakukan suatu ketaatan. Wa annama man mata fi ihramih bi hajji aw umratin fa innahu yub'ath al-qiyamati ala ma mat 'alayhi yub'ath munabbiya. Maka naam bahasanya barang siapa meninggal dalam keadaan berihram baik ketika umrah atau haji maka nantinya kelak nanti hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah. Nasalullah Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita husnal khatimah kita dimatikan dalam keadaan yang baik. Naam baik bagi kami dan kepada seluruh yang mendengarkan naam dars pada malam hari ini. Min aidan at-tanbihati ma yata'allaqu bi takfin asy di antara hal yang diingatkan adalah yang berkaitan dengan pengkafani, pengkafanan mayat yang meninggal dalam keadaan syahid. As-shahidu ala qismain. Syahidul ma'arakah al yamutu fi qitalihi lil-kuffar. Orang yang mati syahid itu ada dua jenis. Yang pertama adalah orang meninggal di naam, di medan perang. Di medan jihad. Melawan orang-orang kafir. Hada nama'ul awal min syuhadah. Qala an sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qutilu fiha wa alla yughsalu Inillah bagian yang pertama dari orang-orang meninggal nam dikatakan sebagai mati syahid nabi sallallahu mengatakan bahwasanya mereka dikafani dengan pakaian-pakaian yang mereka pakai dan tidak dimandikan وذلك ان هذه الدماء تكون لهم يوم القيامه شرفا وفضلا كرنا داره داره mereka nantinya pada hari kiamat akan memiliki kemuliaan keutamaan yu ta bihim yawm alqiyamah وهذه الدماء لونها لون الدم وريحها ريح المسك. nah mereka nanti akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan darah -dara mereka berwarna darah dan baunya dan baunya adalah berbau minyak misk Al-qism ath-thani man jaa'a wasfuhu bisyar'i bi annahu al-ma'rakah Bagian yang kedua adalah orang-orang yang telah disebutkan dalam nas-nas Naam uh, Harits bausanya mereka dianggap sebagai orang-orang yang mati syahid yang tidak mati syahid di medan perang seperti mereka yang meninggal disebabkan karena sakit perut Atau mereka yang meninggal dikenalkan karena satu wabah Yang menyebar ta'un Ataukah mereka yang meninggal dalam keadaan meninggal Atau mereka yang meninggal dalam keadaan naam anifas dan Teng nifas Tenggelam Teng sudah? Terbakar? Nifas dia ada tadi? Jual -jual. 6 nifas, wiladatih. Khalas. Melahirkan sudah, nifas. Fa qad ja'at ahadith katira sallallahu alaihi wa ala Rasulullah sallallahu taala bersabda, orang yang mati meninggal disebabkan karena penyakit perut, dia dianggap sebagai orang yang mati syahid. Yang dimaksud dengan al-Mabtun adalah mereka meninggal karena satu penyakit yang ada pada perutnya dengan penyakit itu yang ada pada perutnya menyebabkan dia meninggal. Ini akan diharapkan dia akan mendapatkan naam dia akan mendapatkan perikat syahid wa antum ta'lamuna anna al-batna tashmalu umuran katira minha al-ma'ida wa hakadha al-kibid naam sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwasanya kalimat perut di sini mencakup berbagai naam berbagai macam di dalamnya baik itu apa naam ah uh, Toib, lambung, demikian pula usus jantung dan yang semisal dengannya. Maka barang siapa yang kena penyakit di bagian perut tersebut, seperti penyakit kanker atau yang semisal dengannya, Maka diharapkan jika mereka meninggal dalam keadaan seperti itu, mereka akan dapat meraih predikat syahid. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wal mataun shahid, ai demikian pula Nabi sallallahu mengatakan wal mataun shahid, orang-orang yang meninggal karena penyakit taun dan taun adalah satu wabah yang menyebar. Wa aidan ja'at ahadith wa sahibus suli As-sill-shahid. Apa maksudnya, kawan? Saya punya apa ini, as-sulli. As-sulli, syahid. As-sulli, as-sulli, as-sulli, as-sulli, as-sulli, as-sulli. Marad as-sulli. Marad as-sulli. Takarifun, ya kawan? Allah Allah. Mas-sulli, as-sulli. Wajat ahadithu aydan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa Akhbaranah binaan lgarq syahid, aiman mati lgarqan, fyerj alahu ajar shahada. Demikian pula dalam sebagian hadis Nabi Sallallahu mengatakan bahasanya orang-orang meninggal dalam keadaan tenggelam di juga mereka dikatakan sebagai syahid. Maka siapa saja yang meninggal dalam keadaan tenggelam maka diharapkan dia akan mendapatkan nilai syahid. Wajiban akhbaran Nabi wa Sallallahu Alaihi Wasallam, ala wa an lharq syahid, aiman mati biharqin wa ihtiraqin fayarja lahu ajr demikian pula nabi mengatakan wal itu orang-orang yang terbakar naam orang-orang meninggal dalam keadaan terbakar maka juga diharapkan dia akan mendapatkan naam a sebagai orang-orang meninggal di atas mati syahid ba'd ahli ilmi Al qala <tuh> alladhi tamassahu al-kahraba' ila an yahtariq yurja lahu Hada thawab. Wallahu'alam. Sebagian para ulama mengatakan, bosanya orang-orang dikontak oleh listrik, hingga terbakar dan meninggal, juga diharapkan baginya mendapatkan keutamaan sebagai orang yang mati syahid. Wa <Sess> qala nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallamah, wa sahibul hadmi syahid. Ayman mata bihadmin alaih. Ima sakatas saqfu, au hajar, au sakhrun, au nahudhalik, fayurjalahu ajur syahid. Demikian pula sahibul hadmi, Yani orang-orang yang tertimpa benda-benda yang berat. Seperti dia naam ditimpa oleh naam bangunan berupa atap yang berat. Ataukah ditindis oleh batu, kejatuhan batu. Maka ini semua jika mereka meninggal diharapkan untuk mendapatkan naam nilai syahid. Ma'adhu ahli almi kala, Annaman mata Tahta Sidam sayaratin, Kanat arahii siara, f mat a yurga thawab fi hadal hadith ajer syahid, wallahu alem. Sebagian ulama mengatakan bahasanya orang-orang yang ditabrak oleh mobil pun diharapkan akan masuk ke dalam kategori sebagai sahibul hadmi, iaitu tertimpa naam benda-benda yang berat. Naam, maka sebagian ulama mengatakan bahasanya orang yang ditabrak oleh mobil juga diharapkan untuk mendapatkan naam. Anilai orang sebagai orang yang mendapatkan mati syahid. Wajdan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walmar'atu yaktulha, wulduha yjurnha bissarrihi shahida" bermakna, annah matat عند الولادة. Demikian pula Nabi dalam sebagian hadis Nabi bersabda, bahasanya wanita wanita yang melahirkan, yaitu ketika dia melahirkan anaknya kemudian dia meninggal, ini juga akan diharapkan untuk mendapatkan pahala syahid. Demikian pula orang yang dibunuh secara aniaya juga diharapkan untuk mendapatkan na'am nilai syahid. Haula mimman wasafahum syar'a bi annahu syahidun. Kullu haula min al-qism al-thani alladhina yajibu tagsiluhum wa yajibu takfinuhum. Mereka semua yang telah kita sebutkan, yang telah ditegaskan, disebutkan dalam syariat, adalah orang-orang yang mati syahid dan akan tetapi mereka ketika mereka meninggal masih tetap dimandikan dan kemudian dikafani. Ayat yang terbehati, maka keroh ahli ilmu, rahmat Taala عليهم, jika kahat jutha muhssam atau nahu dalik ke kuttla muftalitatin minal lahmi wal'izami wa'inda idhin yasilu minha addamu qala ba'adhu ahli al-ilmi rahmatullahi ta'ala arihim la ba'asa biwab'i hadihi al-juthah fi kis minal balastik hatta la yintashir addamu ilal kafan thumma tuwada bil kafan thumma tuja'al fi qabr naam demikian pula orang-orang yang meninggal dalam keadaan tubuhnya sudah koyak Gitu ya, kira-kira maksudnya. Maka tidak mengapa mengumpulkan naam uh, tulang belulangnya demikian pula daging-dagingnya di dalam satu kantongan. Kemudian kita kapani naam kemudian tujuan dimasukkan di kantongan supaya darah-darahnya tidak mengalir di, tidak mengenai kapannya. Kemudian setelah itu dimasukkan, kemudian dikuburkan. Ma dhakarnahu min hadithi nabiyyina alaihi salatu salam anna Al-Gharak syahid Walharak syahid Walmat'un syahid Walmabtun syahid Wa sahibus sili syahid Walmaratu yaktuluha Waladuha Yajurruha bisararihi Syahid Wa gairu haula Yadullu Ala Rahmatillahi Azza wa Jalla Apatah dalam hadith Bahasanya orang-orang yang mati tenggelam Demikian pula Mati dalam keadaan Naam Terbakar Demikian pula Orang-orang yang meninggal Disebabkan kerana penyakit pada perutnya Demikian pula Wanita-wanita yang meninggal disebabkan karena melahirkan demikian pula orang-orang yang dianiaya dan seterusnya yang telah boleh sebutkan tadi nama ini menunjukkan na'am keutamaan dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fa inna min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala lamma mata haula bi hadhihi al-masa'ib wa bi hadhihi al-faja'i' akramahum azza wajalla bi hadha al-thawab minhu karaman azza wajalla wa rahmatan wa ihsana Ketika mereka meninggal dalam keadaan seperti tadi, makanya adalah satu bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan keutamaan-keutamaan tersebut. Nantaqilu barakallahu fikum ilah masalahin jadidatin ki ma yata'allaku bitajhizi al-mayyit ala wa innaha hamlul mayyit wa tashyi'uhu aytiba'u janazatihi. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan yang baru yang berkaitan dengan enam penyelenggaraan persiapan pemakaman jenazah, yaitu masalah mengantar jenazah. حمل الميت إلى محل دفنه أيضا واجب لأنه لا يمكن دفنه إلا بحمله إلى محل دفن فحمله واجب. Membawa jenazah adalah di antara hal perkara yang wajib, karena tidak akan mungkin. Penguburan dapat terlaksana kecuali dengan membawa jenazah tersebut. Sehingga mengangkatnya, membawanya ke tempat penguburannya adalah perkara yang wajib. Kewajiban ini yaitu membawa jenazah, mengantar jenazah memiliki keutamaan, kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك تشييع الجنازه لها فضل عظيم من الله جل وعلا demikian pula mengantar jenazah juga memiliki keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala faqad akhbarana nabiyyuna sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama kama fi sahihayni min hadith abi hurairah anna man tabi'a janazatan min mahallaha allati tushayyu minhu ila mahallis salati 'alayha falahu qiratun min al-ajr ay thawabun 'adim Sungguh Nabi Sallallahu telah memberitakan dalam Bukhari dan Muslim, sebagaimana datang dalam hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengantar jenazah ay, dari tempat naam kediamannya ke tempat naam disolatinya, maka dia akan mendapatkan satu kirat. Jika dia mengantarnya dari tempat disolatinya sampai ke Kuburannya, maka dia mendapatkan kirot satu kirot yang lain lagi. Wajiban, <sek baskets> akhbaran Nabi Nusallallahu alaihi wa sallam, an sunnat fi hamil jenazah, watsiinya al isra'ubah, lail ibtah. Nabi Sallam telah mengabarkan kepada kita bahawa sahaja yang sunnah, ketika seseorang membawa jenazah, mengangkut jenazah. Dan juga yang sunnah bagi yang mengantarnya adalah dengan mempercepat langkahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama fi sahihain min hadits Abi Hurairah asri'u bil janazah. Dan Nabi sallallahu telah bersabda sebagaimana dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah bersabda percepatlah kalian dalam membawa jenazah. Qala alaihi salatu wassalam fa in salihatan fa khairun tuqaddimunha ilaihi. Kerana jika jenazah tersebut adalah orang yang baik, maka kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Tetapi jika sebaliknya, ayah jenazah itu adalah orang yang jahat, bukan orang yang soleh, berarti kalian telah meletakkan sesuatu yang jelek di atas pundak-pundak kalian. Dan jika jenazah tersebut adalah orang Ala min ahli Maka membawa jenazah dan mengantar jenazah adalah perkara yang wajib menurut enam uh, pendapat sebahagian yang nah mendekati kebenaran dari pendapat para ulama. Wafih ayran masyrhatun lil jenazah wamasyrhatun liman yahmilha. NAM dan juga uh, mempercepat langkah ketika membawa jenazah dan ketika mengantarnya adalah terdapat padanya 6 kebaikan maslahah bagi na, baik ba, untuk si mayat ataupun yang membawa jenazah tersebut waja haditsun akhir fi sahih imam bukhari min hadits abi sa'id al-khudri radhiyallahu ta'ala anhu rasulullah sallallahu alaihi wa ala telah datang dalam sahih bukhari dari, dari sahabat abu sa'id al-khudri radhiyallahu rasulullah sallallahu bersabda Idza wudi'at al-janazatu wahtamalaha ar-rijalu fa anta salihatan fa innaha taqul qaddimuni qaddimuni Nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya jika seorang jenazah telah diletakkan Naam maksudnya di atas kerandanya kemudian diangkut dan diangkat oleh orang-orang maka jenazah tersebut mengatakan Nam jika dia orang yang baik, kaddimuni, kaddimuni, percepat aku, percepat aku. Wain takusuah dalik ainis salihatan, fa inha taqul. Ya wilha, ainat adhabun bhiha. Ya wilha, ainat adhabun bhiha. Tasyih. Nam, tetapi jika mayat tersebut adalah orang yang jahat, maka si mayat tersebut akan berteriak celaka, celaka. Kemana kalian membawaku? Kala Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Yasm'u sawtaha kullu shay'in illa al insan Walau sam'i'ahu lasa'iqa Ay yugsha alaihi wa yugma alaihi Nam, Rasulullah kemudian bersabda Segala sesuatu mendengarkan suara teriakannya Kecuali manusia, seandainya manusia mendengarkannya Niscaya manusia-manusia tersebut akan jatuh pingsan وذلك لشده ما يسمعه من صياحها وندائها disebabkan كره سكن بسarnya suara teriakan yang dia dengar dari simayat tersebut ولذلك يجب علينا اخوان المسلمين itu, kita wahai saudaraku kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berusaha untuk memperbaiki amalan kita Min al-umuri watan bihati 'inda tashyi' al-janazah anna al-janazah barakallahu fikum la tutba' bi nar. Di antara hal yang kita ingatkan yang berkaitan dengan naam pengantaran jenazah ini bahwasanya jenazah tersebut tidak boleh kita mengantarnya dengan mengikutkan dengan membawa api. Fa ithba'u al-janazati bi nar man hiya in an yahtaj al-nasu ila tilka an-nari fil idha'ati bi laylin fala ba's. Kecuali jika dibutuhkan Dengan membawa api tersebut Yaitu maksudnya pelita atau lampu Naam di waktu malam Maka tidak mengapa kita Membawanya Demikian pula Ketika naam kita mengantar jenazah Tidak boleh Naam mendahului dengan Naam membunyikan Alat-alat musik juga di antara hal-hal merupakan adab-adab ketika mengantar jenazah dengan tidak mengantar, ya dengan mengangkat suara-suara, nam tidak dengan zikir dan tidak dengan yang lainnya. Dan adalah dahulu para sahabatnya Rasulullah SAW Mengantar jenazah Tanpa mengangkat suara-suara mereka Dan adalah mereka para sahabatnya Rasulullah SAW Naam tidak senang dengan Naam mengangkat suara ketika Nah, mengantar jenazah tersebut. ذلك, الله, الله, ذلك, Oleh itu, para ulama berkata, ikut jenazah bercakap dengan suara, bercakap dengan tahliil, atau seperti itu, tidak ada yang lain selain Allah, tidak ada yang lain selain Allah, tidak Oleh kerana itu, para ulama mengatakan mengantar jenazah dengan mengiringi ucapan tahlil tidak ada yang lain selain Allah, tidak adalah termasuk di antara perkara-perkara bid'ah. Ah. Nanta tabarakallahu Kemudian kitab berpindah kepada nama yang berikutnya yang berkaitan dengan persiapan pemakaman jenazah. Masalah ini tata'allaqu fi kayfiyyati dafni almayyit fi qabrihi. berkaitan dengan na'am penguburan jenazah. As-sunnahu 'inda dafni almayyit ان يوضع في لحده فالافضل ان يكون كل لحد الافضل ان يكون في القبر yang sunnah yang afdal ketika menguburkan seorang jenazah adalah dia dimasukkan ke dalam kuburannya dengan kuburan ter... dengan kuburan yang memakai lahad وايضا ان يدخل الميت والجنازه تدخل الى القبر من جهه رجلي القبر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 Ala -ayman. Toi, kata beliau yang sunnah ketika memasukkan jenazah ke kuburan ke dalam lian lahatnya adalah kita memasukkannya dari arah naam arah kaki. Arah kaki. Kemudian kata beliau seumpamanya seandainya ini adalah kiblat maka kita arah, masukkan dari arah sana naam dari sebelah kiri ini naam dari arah kaki tersebut dari arah kaki kuburan. Anda In inzal al-mi'itim ila qabrihim, fa innu yu'uzgu b-riqan fil lhadim. Wanda wazhim, yauzu al-dafin bismillah wa ala nah, ketika seseorang memasukkan jenazah tersebut ke liang lahat kuburan, maka hendaknya dia menurunkannya dengan lemah lembut, dengan pelan pelan, dengan lemah lembut, sambil mengucapkan Bismillah ala millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amina bismillah ala millati Rasulillah. Wa lam yathbut dhikrun 'inda dafn al-mayyit illa hadha dhikr. Bismillah wa ala minnati Rasulillah ja'at رواية bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. نعم dan tidak sabit dari satu hadis. Naam pun kat nam bacaan zikir kecuali bismillah wa ala millati rasulillah sebagian riwayat bismillah wa billah ala millati rasulillah faqadama anna almayyita fi qabrihi yudha fi lahdih ala aljanibi alayman fayakunu 'an dayr wajhuhu wa sadruhu wa batnuhu wa rijlahu ila jihati alqiblah naam tala baralu bahwasanya Ya ketika ses ketika seseorang memasukkan nama mayat ke liang lahatnya yaitu dengan menghadap ke arah kiblat bagian wajahnya perutnya dan menghadap ke arah kiblat ba'da ba an yuthbata almayyitu fi lahdih yunsabu alayhi alibnu nasban Naam setelah nama mayat tersebut telah kita kokohkan nam tempatnya posisinya di liang lahat tersebut kemudian kita memulai menancapkan padanya ya batu bata kalau kita di Indonesia biasanya pakai kayu nam ya kita tancapkan dan apa batu bata ثم تسد الفتحات التي تكون بين اللبن تسد بالطين الفتحات التي kemudian kita tutup celah-celah batu-batu tersebut dengan tanah wa ba'da dhalika kita mulai menimbun ya dengan tanah ke kuburan tersebut yuhalu at-turab 'al-mayyit wa dan hendaknya kita semuanya yang hadir pada saat itu semuanya mengambil bagian ketika naa menimbun kuburan tersebut.عند إهارة التراب الخارج من القبر على الميت فإن إذن يصير وضع القبر من جهة سطح الأرض على أنه musannaman. Nah, ketika kita menguburkan jenazah tersebut dan memasukkan tanah-tanah yang ada di luar kuburan tersebut, nah, kuburan tersebut hendaknya dalam keadaan musannaman. Jadi, yani, agak tinggi sedikit. Faya kuno satuh al-qabr, qabr al-mayyati dihadihi as-sura. Murtafi'un min al-wasat, munhadir min baqiyati al-jawalib. Hada maka kunohi musannaman mitlu sanam al-ba'ir. Naam kata beliau yang dimaksud dengan musannaman yaitu dalam keadaan naam ah bagian atas ya agak menonjol seperti punuk onta. yukhtata bi turab alladhi ukhrij min al qabr fi irja'ihi ila qabr hatta yasiir al musannaman dan hendaknya kita mencukupkan ketika menimbun kuburan tadi dengan tanah yang telah kita gali la yuhtaju ila idafati turabin akhar kita tidak membutuhkan lagi tanah yang lainnya sehingga nantinya akan menyiapkan kuburan itu menjadi tinggi. Karena sesungguhnya meninggikan kuburan lebih daripada sejengkal itu menyelisihi sunnah.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 Ya, jadikan atau menempatkan sesuatu di atasnya. Istabutan, istabutan, tabutan, tabut, kasab. Toy. Ia ya dia bapa menancapkan eh, kasab eh, kayu di atasnya. Ah, peti? Nisan, kalau ha, nisan, he kayu nisan kayar. Namp. Adanya sebagian orang kata beliau meninggikan kuburan kemudian ditancapkan padanya kayu alias mungkin nisan dan perkara seperti ini adalah perkara yang diharamkan dalam syariat kita dan termasuk perbuatan berlebih-lebihan wa hadha alfi'lu min alwasail allati da'at ila ibadati alqubur dan perbuatan seperti ini adalah merupakan wasilah pengantar untuk mengibadahi kuburan tersebut wa ba'dhu an-nasi rubbama yaj'alu dan sebagian orang membuat satu kubah di atas satu kuburan. Dan ini semua adalah perkara yang diharamkan, tidak diperkenankan dalam agama kita. Dan termasuk perbuatan gulu berlebihan dalam agama. Dan di antara penyebab-penyebab diibadahinya kuburan tersebut. Al-Lawah. يبقى قبر مشرف عال مرتفع الا هدم وسوي على نحو شبر و sungguh nabi sallam telah mewasiatkan tidak diperkenankan namun untuk membiarkan satu kuburan pun menonjol tinggi kecuali harus diratakan kunyah budi mengatakan sekira-kira tingginya sejengkal wa qad jaa sahih muslim min hadithi ali ibn abi talib qala أن رسول الله أرسله وبعثه على رسالة عظيم من رسالة التوحيد قال أن تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا سورة إلا قمستها أي تسرتها إذا كانت من حجر أو صنم وأزلتها إذا كانت على الجدار وإذا كانت على القماش Dan sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu عنه atas satu perkara ia merupakan perkara Tauhid. Buasanya beliau bersabda kepada Ali bin Abi Talib. Wahai Ali bin Abi Talib. Janganlah engkau membiarkan satu kuburan pun yang tinggi menonjol kecuali engkau harus ratakan. Dan jangan pula engkau membiarkan satu gambar pun kecuali engkau harus naam menghapusnya. Kata beliau kalau itu patung adalah dengan di naam dipotong. Atau kalau itu gambar yang ada di dinding dihapus. demikian pula yang ada di kain-kain kata beliau. Baada al-farag min dafni al-mayyitin. يقول القائم على دفنهم استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. Kemudian setelah selesai pemakaman jenazah tersebut, maka hendaknya orang yang berdiri di dekat kuburan tersebut mengatakan استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. Wahai sekalian, ya manusia, mohonkanlah istighfar kepada saudara kalian ini. Dan mohonkan padanya kekuatan karena sekarang dia sementara ditanya. Fyus ta'abbu bade dafni al-mi'it wal faragh min dafnihi an yudha lahuhu wa an yus'al lahuhu atbat. Fayuqal mthlan. Allahumma fikr Allahumma thabituhu. Maka dianjurkan setelah selesai pemakaman jenazah tersebut agar kita memohonkan ya kepadanya ampunan dan memohonkan kekokohan dengan mengucapkan Allahumma gfirlahu, Allahumma thabitahu Ya Allah ampunilah dia dan kukuhkan dia kita mendoakan ya ampunan terhadap dosa-dosanya wa addua'u bittatbiti min ajli sualil qabar, wa fitnatil qabar man rabbuk, madinuk, man nabiyuk yuthabitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunia wa fil akhirati wa yudillu allahu zalimin wa yif'alu allahu ma yasha' dan kita memohonkan padanya ke kekuhan kerana dia sementara nam ditanya nam so. ha? taib kemudian boleh menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitu alladhina amanu yuthabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabit bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Naam, dengan ucapan yang kokoh baik ketika dia hidup di dunia maupun setelah 6 kematiannya. Naam yaitu karena pada saat itu dia senang ditanya oleh satu malaikat, marrabuk, siapa rabmu, siapa nabimu dan apa agamamu dan seterusnya. Zakarna ma yataallaqu bi ihkaamin katsiira bi al-janazah. Dan Taqiyabarakallahu fiikum. Masalah yang masayil yang al terkait dengan jenazah Muslim, fman yedkruhalana. Kita telah menyebutkan beberapa hal atau banyak dari hal-hal yang telah kita sebutkan yang berkaitan dengan tentang penyelenggaraan persiapan pemakaman jenazah dan mungkin boleh jadi ada beberapa hal yang belum kita siap uh, sebutkan. Maka siapa di antara kalian yang bisa menyebutkannya? Maahir masalahu alatin. لم نذكرها الى الان فيما يتعلق علينا جميعا تجاه الجنازه الاخير لو يريد ان يجيب لو قضوا ددوا طيب لا بس هذه هي مساله المساعد ما ندخل التي اريدها انا الظاهر بنبقى تالي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 ندخل ذلك في درسنا القادم ان شاء الله عز وجل في الليله المقبله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين فان شاء الله والصلاه من akan sebutkan pada pelajaran akan datang insyaallah kurang waktu yang sempit kata beliau senang meryit niusaba ale